Sziasztok! Itt van egy különleges filmbarátok adás. Ismételten összeültünk és rögzítünk egy audio kommentárt. A, a csapat imádja ezt, úgyhogy itt vagyunk teljes pompában. Itt van egyszer Blackship. Sziasztok! Sorter. Hello! Ezúttal nem, szájában van a mikrofon. Most máshol van. <gül> és itt van még Gergő. Sziasztok! Na, hát egy olyan filmet nézünk most meg, amit én, én nem kockáztatok nagyot, annyira nem akart egyikünk se megnézni, bár valószínűleg mindannyian hallottunk róla. Ez nem más, mint a, a török Star Wars, aminek a hivatalos neve, most itt puskáznom kell, Dünyai Kurtarán Adam. Igen. Ez, ez egy török film, 1982-ből, ha minden igaz. És a magyar cím elvileg az, hogy a férfi, aki megventi a világot. Na, ennyi. Igen. <gül> Ez nagyon sok filmnek a címe lehetne egyébként. Ja. És uh, miért nézzük meg ezt a filmet? Hát nem készítünk? azért, mert akarjuk. <gül> Igen. Uh, volt itt nem is olyan rég az Oscar tipjátékunk, ahol a a Tune Up Radio podcasttel volt egy kis ö, fogadásunk, hogy akinek, ö, akinek jobb tipjei voltak az Oscar tipversenyen, az megnézethet hát a másik podcasttel egy ö, filmet, amit ők választanak ki. Nos, mi a communion idegenek áldozata című Christopher Walken ö, mesterművet néztük ki. Ö, hát nem sokom múlt, de alul maradtunk ebben a versenyben sajnos, és hát ők egy, egy... én azt hiszem, egy kicsit más ligában gondolkodtak, mint mi. Ők Majd a mindjárt Star Wars-t adták ide, hogy meg kell néznünk. Úgyhogy hát köszönjük szépen, tune-up. Ez, ez hamarosan eldől, hogy milyen élmény lesz. Igen, mi Újbár is nagyon egy... szeretünk titeket. Igen. Üdvözlünk innen is. Egy Star Wars audio kommentárunk volt már, a, a Star Wars Holiday Special, amit a, az hasonló? amit a nép belül sorsoltunk ki egyszer, úgyhogy ez a csúnáp akarata, úgyhogy ezt a nem hivatalos Star Wars-t is megnézzük. A Hogy ép akarata? Bocsi. Ezt nem, a, a black várta től volna. Bocsánat. Gondolkodtam rajta, <gül> hogy ez elég jó. Mert zsibbadunk már most. Igen. És a film így kevésbé lesz fájdalmas. Ez azért nagyon jó. Hogy fog ez kinézni, aki még nem hallgatta meg esetleg az audio kommentárjainkat, mert egy pár már van jó filmekről is egyébként. A csatornákon megtaláljátok őket. Úgy fog kinézni, hogy mindannyiunknak megvan ez a film magyar feliratostól, ami egy, egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy, hogy valaki nem sajnált az időt erre, és el, vissza fogunk számolni, és utána mindannyian abban a szent pillanatban elindítjuk a filmet. És akkor ti is tegyetek így, és akkor mondhatni egy nagy közös kanapén végignézzük ezt a filmet, és... nem egy, kell... egy ilyet tartani úgyis egyébként... Ez egy vagyok. másik sztori. Én benne vagyok. Abszolút. Keresünk hozzá egy alanyt. Meg egy kanapét. <gül> Alany már van, szerintem. De... Igen, szerintem Igen, igen, igen, mondani is akartam, hogy szerintem kanapékel már. Már, már egy ideje, halasztjuk azt. A file, amit, tehát a film, amit mi nézünk, az 1 óra 30 perc 41 másodperces, úgyhogy ti is keressetek egy olyan verziót, milyen hosszú. Ha minden igaz, én igyekszem ezt a filmet valahová feltölteni, úgyhogy a csatolmányban találni fogtok egy egy linket, és még azt is el tudom képzelni, hogy esetleg lesz majd valamikor egy olyan verzió is, ahol a film, meg a mi audiokommentárunk fenn van. Én azt hiszem, hogy én a filmnél nem kell copyright ügyektől tartani, de jó azért nem a film csatornánkra, a film Barátok podcast csatornánkra akkor fel, de majd meglátjátok a, a csatolmányoknál a leírásban. Na, ti mit tudtok erről a filmről, hogy gyorsan előjáróban? Azt, hogy legendás. Uh -huh. Hát igen, hát körülbelül rád, lenni, rád lenni, rád ennyi. Igen. Volt róla, <gül> a egy... rossz? Volt róla ugye egy retrosok bemutató, ha jól tudom. Láttuk amit én... azt, szem, szerintem azt mindannyian. Láttuk. Hát egyszer talán nagyon régen láttam azt a bemutatót, most direkt nem néztem újra. Én egyébként mm -hmm. az, azt leszem, hogy itt semmit az égvilágon nem tudok erről. Én a Cinema és... csatornán láttam erre egyszer egy olyan 5-10 perces ilyen összefoglalat, és, és nem emlékszem igazából semmire, csak azt, hogy állandóan Indiana Jones zenét játszottak a film alatt, úgyhogy ez, ez nem lesz új számomra. De egyébként tényleg nem nagyon tudok semmit. Itt egy hallgatóktól kaptam egy, ö, azt is küldtem nektek, egy ilyen kis mini dokumentumfilmet a, a török moziról a 60-as, 70-es, 80-as évekről, ö, és abban volt egy kétperces mini szegments erről a filmről is. Úgyhogy... Ö, baromira nem lettem képben az egésztől, de egy ilyen érdekes betekintés volt, hogy teljesen más törökország volt a hators években, mint amiket most megélünk. Úgyhogy ja, és hogy készültetek -e el a kibeszélőre? Uh, pillanat, akkor így segítek nektek. <hállt> Na, kerülj, egy pohárba pisil. Igen. Igen. <hállt> Sorter. el... <hállt> Sör, Az már meg volt. Nyisd ki egy Sőn. másik, úgy is kellene fog. Van még kint, úgyhogy betárasztod. Jó, tehát sörrel, Gergő, úgyhogy borral. Az. Ö, én, vagyok a, én vagyok a leghardcore mert én mert én egy Ú, kicsit... Ó, volt. Ó, Mester, taníts! De nem tudjátok, Igen. mit kevertem még bele, de nem, én, én egy kicsit én éppen túl vagyok egy ilyen uh, taknyomnyálam egybe folyik betegségen, és abból Önöm, jövök kifele. Orszakon. Igen, úgyhogy nem. nem tudom, hogy ez majd ártani fog-e, vagy használni, majd meglátjuk, úgyhogy én most hát neocitrán... Neocitrános Herbatea. Igen, versus már néztem végig lázasan, de most lázas nem vagyok. Utána lettél lázas a film után. Azóta is emlegeted mondjuk úgy, hogy lehet, hogy vigyázni kéne. Te Freddy, te hogy? Én, én nem vagyok nagy én mutkotom, hogy gyerekteát a Star Wars High Day Special alatt, de most egy szlovák sör van el, ami Krusovice, mm. nem tudom kaptam egyszer, úgyhogy ezt, ezt fogom most meginni. Akkor bontom fel, mikor az első igazán fájdalmas pillanatot megélem, úgyhogy szerintem okay. volani fogjátok. Szóval, so, amikor szerintem, szerintem már megtörtént az, az Lehet, hogy nem tart soká valóban. Jó, úgyhogy fel vagyunk készülve, és én tabletről nézem majd mellette. Nem tudom, ti gépről, vagy gépről. hogyan? Gépről. Uh -huh. Jó, gépről. Nekem... Egyikünk sincs moziba, ha erre voltál kíváncsi. Hát én úgy fogom csinálni, hogy, hogy a, az egyik fülemben a, a tablet, audio kimenet van a másikban meg ti, úgyhogy remélem valahogy követni tudom ezt az izgalmas történetet. Úgyhogy <gül> uh, jó. Úgy legyen. Jó. Na, akkor kedves hallgatóink, hamarosan indul a kaland, és uh, szerintem akkor lassan számolhatunk is vissza. Én most bedugom a másik fülembe. Na, akkor mindenki kész? Uh -huh. Aha. Sem. Jó, na akkor. Dünyai Kurtaran Adam. 3, 2, 1, indul. Na. Csüneyt Arkin. Uh -huh. Ez egy török szupersztár volt. Ennyit megtudtam ebből a... Érdekesen írja filmben. a nevét. Igen. Te el tudod ezt olvasni? tekin Akaja. Persze. Még nem itt el ahhoz eleget, hogy így láss. <gül> ez na amúgy nagyon top osan néz ki. Hát ez kicsit olyan. Kicsit ótsó. Ez jó, mint a, a, a fiammal ilyen mesediákat nézünk esténként, az kicsit olyasmi. Ez Mi Ilyen szóval a B2 értem. <gül> Gergő. És De erről tetsz, beszéljetek, Ugye, majd utána lehet, úristen miért, közelezt ez hozták nem... a vásznak, látnátok? Igen, látható. igen, Effektíve két egyedül álló a technológia, púszta. kérem szépen. Ez Kér a, a zoom, a zoom! Sajnán <laughs> csak térhatása van, 3D-ben nézzük. Zoom Na. Nagyon Istenem, ez még az az abban az, az érában készült, amikor az elején kiírják a teljes táblistát. Olyan Ilyen látványos szemére. ez a stáblista, mint a izényére jó, volt. akkor most közösen bekerjünk. <gül> Ennyit, film. De ez egy jó jel, mert a, a <gül> vizuális effektekre... Ö, tehát nem itt akarták előni a büdzsét, és oh. később... A zene is külön jó, amúgy. Hát aztán később Igen. elköltötték a büfében egy percét. zene de. szól. Nagyon jó. Inkább... Hú! Ezt láttátok ezt az elszálló szöveget? Szenzációs volt, szerintem véletlenül csinálhatták. Valaki, meg kicsit megborították a kamerát. Minket is megborítanak, szerintem. Ilyen filmbarátok megborítós meg a mix lesz, szerintem. Produktor! producer hogy a produktor feliratot? Én már van Jövett de elkezdhetjük amúgy megszámolni a szemcséket a képernyőn. Ó, bocsánat. Ez egy falvédő. Ez egy rajzfilm. Szóval ez nem a Messi-Messi galaxis is, nem. Egyébként vártam állatok? volna olyan stáblistát az elején, vagy olyan kiírást. De ez már az. Ez viszont igen. már a Messi-Messi galaxis. is. Hát igen, ezek azok a megmagyaráztatlan dolgok, hogy a Fox hogy nem perelte őket hát szorra. Ne, életükben nem hallottak erről a szorról, azért. Csak mi vagyunk ilyen állatok, hogy ezt nézzük. Na jó, én már nem bírom követni a történetet. Römentünk az űrbe, és uh, birodalom, meg lázadók lettünk, eddig ennyi kb. De eddig a, a Star Warsból több minden volt bevágva, mint amit effektíve forgattak. Tehát eddig egyedül a stáblista volt az az elhelyén, amit igen, őt igen. le. Mert valószínűleg az űrhajó kilövése ők csináltak. Hát az valami názától guberált felvétel lehetett. Igen, valószínűleg azért nem perelte be őket a filmstúdió, mert a NASA már elperelte mindenüket. Atomháború, wow! Ez olyan, mint egy 60-as évekbeli sci-fi, vagy 50-es, 60-as. Azok szóltak erről, hogy föltalálják az atombombát az emberek, és akkor már a, a, az űrben lévő dolgok is megharagszanak. Mint, tudom, ilyen volt a nap, mikor megállt a föld, meg ilyenek, hogy az már olyan erős fegyver, hogy ott már a már az űrnek is ártanak. Meg erről szólt a 9-es terv is egyébként. <gül> Milyen jó volt az is. Nagyon. Agya, a kulán, ez a török. Ahogy, <gül> Én nem gondoltam volna, hogy ebbe ennyi szó lesz. Komolyan. <gül> Csak a benne. Nagyon. Erő. Hoppá. Egyetlen erő. <gül> a hogy amikor már egy filmnél az a probléma, hogy sok a duma, tehát hogy ezzel... <gül> ja, te, bocsánat, ha te még tudod követni, nem akartalak megzavarni, de... Igen, én az én, előbb én még is... leszakadtam ember, én most próbáltam visszatérni. Én is most juttam rá, hogy lehet, hogy figyelni kellett volna. Le. Mert nagyon lehéz lesz innen visszakapaszkodni, de négy perc már elment. Valami, na, valami ismeretlen ellenséget keresnek. De azért jó fejek, hogy egy Star Wars-előzet is bevágta így az elejére. De rögtön a film végét is a, a nagy alatt. Török Ez a yumurcsákra asszól? Egyébként ez a géphang, amelyik itt nar ez ez fantasztikus. Hoppá! ez már az Ez már nem a Star wars Ez amúgy nem lehet, hogy az egri csillagoknak egy folytatása. Spin-off. meg a csillag is benne van. Ez meg a Hellraiserből a szögfejű. Pinkhead. De nem pink, hanem pin. Pin. pin. Pinkhead az egy, az egy másik film. Hú, az a robot nagyon komoly jött. Hú, tiszta Thanos. élet. Legsit mutattál be egy filmet, amiben a télapó meghódítja a marsot. Igen, a Santa Claus Conquers the Martians. Az volt ilyen, tényleg. Tényleg. Az nem használt föl jeleneteket. Nem, az leforgatta. <gül> Mosógépekkel, meg mikrohullámú Igen, de, de valami ilyesmi volt kb. Jó a vetített Az háttérot. a vetített háttér, az zseniális. Igen. A boziban ülés, mögöttem egy a film. Igen. De még csak nem is erőlködtek egyébként, hogyha megnézitek. Kurát, na, de nagyon fontos szereplő lesz majd. Az, az első nem szíjtett karakter? Gondolom, nem tudom. <gül> Barát menni halálcsillag. Ez az Milyen? átélés amúgy, Igen. mint hogyha ott lennék, lazár, annyi annyira iszkalmas. <gül> <gül> Tisztára belejétem már magammal. <gül> Tulajdonképpen most újra fogjuk nézni a Star Wars-ot ilyen van minőségbe, egy török csávó fejével. De látátok a kép alját? Igen, Igen. azt elcsúszott. Hát az egy picit mellé ment, A kép <gül> már szétcsúszott. <gül> Tassan mi is. Igen. Hát ez gyors volt. Jó fasz! Át is törtünk a védőpajzsba. Ez, ez egy, egy ilyen millennium falkom perspektíva, vagy szűrő, vagy itt <gül> egy fontos Nem, fontak, fontak. nem ez egy kamerás az, ez az, felvétel. Ezt az ágy ez az alól ő... nézi valaki. Nem, ez az ő maszkból így látja, nem? Ja, Már igen. Ez akart lenni. De nem tudom, lehet, hogy ez csak egy biccentésem, hogy a most készülő szóló meg. Vagy a következő Star Wars speciális kiadást úgy kéne, hogy a Darth Vader, amit lát, azt a Darth Vader maszkon keresztül látott te is kurva olyan. sötét lesz, és De nem hallasz semmit se. Igen. Azt, De, azt, hogy... Túl savanyú a pofájuk. Ezt De a mini szoknyaszót azt láttam, ezt tetszett. Oh. Na, oh, itt, ez itt az, az előtt. Csak... Szerintem Freddy a Lukastól sőt. loptak mindent. Halljátok, Star Warsból. Csak a költséglet Indy is bőr. nem lopták el. Ezek mindenhonnan nyúltak. Jó van, hát ez nagyon izgalom, ezt már mit ha az izgalomtól egyébként, ez valami... Azt a Ez a Holiday is benne volt, nem? Milyen összefüggések vannak itt? Az jelképesztő Hogy tehát... ez a háttérben? Hogy látszódhatna az? Érted? Elvileg egy űrhajóba ül. Hogy látszódhatna mögötte az, ami látszódik? Mint hogyha az űrhajó össze-vissza Mégis szerkesztő van mögött Igen, a, a, a teljes, a világ. Teljes hát komplet film a, a, a tört. Tört. Igen. És amikor ezt a főgenyát látjuk így, az előbb azt mondtuk, hogy azért van így így megvágva a kép, mert ő így látja a világot, de amikor őt mutatják így, akkor az mi? Veleszem. akkor tükörképe, az a tükörképe. Érted? Tükörbe néz. Typhoon, Typhoon 2, mint valami az állunk film cím. Mögötte láttátok, mi volt egy, egy ilyen vektoros képernyő. Igen, ez, ez zseniális. Az is a Star Wars-ból lett egyébként. Na, Gergő itt vagy újra. Aha. Jó. Menekültél volna mi? a Teamspeak ellenkezik nagyon. Jó. Nem csodálom. <laughs> Ahogy emlékeztek a Spielberg dokumentum filmre, és annak az elején volt egy olyan, hogy még a 10-12 éves Spielberg hogyan próbált meg effekteket csinálni a kameránál, hogy té a homokban, stb. Na ott voltak ilyen megoldások kb. Csak azt a gyerek, uh -huh. ez 12 éves gyerek hozta össze. Látjátok a nerdnek a Flying Fucker versus vs. Astro Bastards előzetesét? É, Jó, az, az, az is... Az egy olyan, vicces, egyébként pont olyan, mint amilyen. De az hangzik. sokkal jobban néz ki, mint ez. Ez úgy ez néz ki, mi mint egy... az űradó szájában lenne. Ja. Az de... éjszaki fényt felvették? Éjszaki fény ilyen ö, fakó színekkel kifejezetten élvezettel. <gül> <gül> Na, nagyon... Oh. nagyon szétmosott állnak tűnik inkább. Ez elképesztő. Ez már tiszta ívülded amúgy. Hm. Ez beniszi a de-tóro? meg a fiatal kor, Gyuri. Vagy, <gül> vagy költrasszel? Igen, ja. költrasszel. De igazából ez ennek alanyi jogon járna az egy pont. Rögtön állj, MDB, tök mindegy, hogy milyen. Már csak a technikai ö... megvalósítás. Tehát végül. igen, tehát ez a szintű pofátlanság, ez egész egyszer nem érdemel mást. Igen. És ezt eltudod képzelni, hogy, hogy mondjuk fognám a dán és az egész film, filmet átvenném, de akárnyit ott Tom hardy van én egy ilyen kartondobozban így, így ráznám magamat, hogy... Ez én egy nem rossz pilota... projekt, meghangzik hangzik amúgy Freddy. Én, én meg néz, Freddy, ha, ez, ha ez számít valami. Ez, ez, ez Vannak ilyen dolgok, csak ezeket úgy hívják, hogy YouTube paródiák, és nem pedig film. Vagy a Svéd. -e Például, igen, igen, igen. igen. De, hát a -e nem, de a Svédeltben nem jó. már be mi is olyat, ami ezt használta. Na jó, de a Svédelt az nem... Uh... Nem lop el jeleneteket. ahogy ezt margalákos tényleg kikérni magát. Hát meg ugye <gül> mondjuk igen. igen. Hát teljesen jogosan. Szerintem bárki kikérhetné magának ezt a filmet teljesen jogosan. És nem a tékából. Bugacon forgatták? <gül> nem, lehet mégsem. Nem, ez a hátsó kertünk. Ő minden esetre megy? Jaj, nem? mindjárt megjelenik a gyalogkakuk! <gül> Nincs olyan szerencség. Egyébként De miért kell tudniuk ahhoz, hogy, hogy ne halljanak éhen meg szomján, hogy hol vannak? De ez nem fontos, A viszek a hét kell tudniuk. Na jó, már elkezdtem figyelni a feliratot, ne arugodjatok. Hát persze, mert annyian látnák itt, hogy fél. Vannak, vagy ketten úr rögtön elkezdenek fantáziálni mindenféle pornós műséget. Legalább őszinte, tehát ez legalább kimondja, Na, Persze, a szómi ezen kezdesz fel hogy biztos csak nők vannak itt. De jó lenne. Amúgy ennél még a pornóparódiák is igényesebbek, pedig azért ott vannak dolgok, állítólag. Mm, igen, nekem is, hallottam. Nekem is úgy besélték, igen. Ebből egy pornóparódia azért az... Hát az, szerintem lenne. ez is az amúgy, Na, csak, csak el van cseszve. Ilyen papírfigurákkal tudnák, maximum megcsinálni egy ilyen Egy vannak. Opa. Hát, hát... igen a... Szépten, a, fel... ezeket, a ezeket a felvételeket érték. ők csinálták, vagy ellopták valamit? Úgy, valami de lenyúlva valami dokumentumfilmből. És miért nem lehet az, hogy elutaztak Egyiptomba? Miért elképzeltek? Mert szerintem a napoli bón nem mentek ki, amikor ezt forgatták <laughs> Ezt le lelopták a U-türkről, és leripelték. <gül> U-türk? Vajon itt is fogunk látni egy ártudit tudt meg egy 3P-ot itt valahol híreugni híre, híre híre híre híre híre fel között? Nem, hát azzal dolgozni Isten. kellett volna. Meg kellett volna rajzolni. A fényerőt lejjebb kell bennem. Egy -e, egyszerűen kiég a szemben. Vakív. Én behozom a függönyt. Hú, a homok. A, azt még nem láttuk. Azt a mindenit. Amúgy Eddig simán a Star wars az eleje is lehetne, meg a 4-nek. Igen, hát simán. Meg a Star Wars 4-nek a vége is lehetett volna az eleje. <gül> ez a párbeszéd, nem mi zuhantunk <gül> le, ők az az a le. Ez uh. meg egy játékban volt. Nem, amit hát ez a fantom, a, hát ez a, volt, a, az a jó? Akkor onnan volt ismerő, én ezt egy játékba hallottam ezt a zenét. Gondolom, onnan lett átlemelve. De ez most narráció? Hát gondolom. De ki narrálja, és miért? Azt nem tudom. így <gül> igyáll. Nem igyáll. <gül> Jól van, <mondanak>. da. <gül> Azt a mozgatot, ahogy elugrít. Két női merről ugráltak le? Miért nem maradtak rajta? Látod, már megint értek, hogy egy bolygóval, hogy csak nők. Nem lehet, hogy ezeket amúgy így kibaszták a bolygójukról, mert tényleg akkor a gyökerek voltak, hogy nem maradhattak otthon. És fütyörésznek, résznek meg, hihetetlen. <gül> Tehát, amikor <azt> hiszem, <gül> hogy már nem lehet fokozni, akkor... De ez nem fütyör, ez egy szirén a Jézusom, ez micsoda. Nem nálam van, annyit mondom. Feltében <gül> <gül> nem, nem, nem, nem, nem, nem, meg a többi hegedű hang. Ott van Darth Vader. Tisztára olyan volt a szikláknak az alapja vagy formája. És ez hadd nem mondja, mire hasonlít ez a szikla. <gül> Egy méltóság. Ez mi a Ez váratlanul. Ilyen lazek. Ők a lovagok, akik azt mondják, hogy mi? Aha. Ezek a nők. <gül> ja. Elég Rosszul ficó. Nem szerint <gül> oh, a picsa! Rosszul fütyültél. <gül> Csontvázak nőtt jöttek nőkejel. Jaj, de ez a félés. nő fütyül, fütyülésig? Hát ez a párzási fügy. gondolom. És ez a, a csontváz, hogy a ruhájukon van ilyen fehér csík? Ja, ja, ilyen <gül> <gül> Rohadt tényleg. Nem bár... zavartatja magát, lehetsz <gül> <arjad. gül> rem... inkább nézem a Star Warsból lenyúlt részleteket, mint ezt. Meg se <gül> Hát ez, ez ilyen effi cselezés volt. Hát ez basszus, bármelyik fotista meg ijedte volna ezt a cselezést. <h tomar> ezt ezt kapod, amilyen ezt nézed. Ez itt a szobás epizódban. Azt <hazás> uh, hát földönti so... a lovat is. És mi azt hittük, a Walking Dead rosszul megkoreografált oh, hát azért... akció Jelenet. Hát ezt a szintet azért hozzákor <gül> az, oh. <gül> az a rúgás, úristen! Hörgő rúgás! De a Harci csontvázai. Zseniális. Ivádom. Ezek... Ezek megint talán megint mit csinálnak? Ugyanaz a volt <gül> már megint. Lassítsuk már le, hogy mindent lássunk rendesen. Hát én nem akarom. Gyors. Minél gyorsabban legyen végén, azt szeretném. Jó, kicsit meg. Részben ott ül, semmit nem csinál. Azért vágjátok, hogy ez képest kutyafasz a matrix a hallós része, amikor kiszabadítják Morfeust. Mi az a Matrix, nem? Át. <gül> Hú, anyám. Jó van. És az Indiana Jones zenén... The zen... <gül> <gül> fuck! <Zaffa. gül> mi a... Én Ez tudom, egy, boldog, egy kicsit van film? Kicsit váradnául ért, úristen! Na jó, elérkezett a pillanat. Aha, már vártam amúgy. <gül> tudod, miben voltak ilyenek? Az ördögűzőbe, hogy így bevágtak ilyen ja, arcokat. Ja igen, igen, igen, igaz. Azt a nagy... De ez most hanyagyára kell fel ez a fazon? Vagy ez, ez, ez mindig másik? Mindig másik, három ja, ilyen, Csak a... az egyik felébresztette a másikat, és aztán a második a harmadik. Azt a lövést figyeltétek. Ja, én bevágott fehérkép. Ja. Hajszállítóval lövi étőket. Hú, ezt lopom, ezt az ötletet. <gül> Szerintem a következő pohár pohárboromba kevesebb vizet fogok tenni. Én meg hozok egy pohár töményet, vagy nem <gül> tudom, hát ez... Mi kezek, kik kezek, milyen furák... Még mindig nőket várnak amúgy? De ezek olyan látványosan szarják le azt, hogy mi történik körülöttük. <gül> itt <what> volt a hág. <gül> Úristen. a bagásban itt. Tiszta vakanda végül. amúgy. Igen, és nekem is az jutott. Ez nagyon ezt. durva Black Panther flash-en van. <gül> a Black Panther Az mi volt lop. az az ugrás? <gül> ezek mi leszünk szerint egy óra múlva. <gül> és ezeket kikölték meg? Egy bazi nagy rendőri lámpa volt a robot fején. De kicsit hasonlítam ugye, az ötödik elemből a az elején azokra a nagy fura gömbölyű idegenekre. Hát. Nem. Hát szó szó Inkább ezek a régi, ilyen, ilyen nagyon gagyi, szífi horrorok jutnak eszembe, hogy az ötvenes évekből, amikor ilyen nagyon bádokdob szörnyek voltak, meg robotok. Ó, oh, a... na, gladiátor. Igen. És ilyen vívó maszk van rajtuk, no. amúgy. És a Misten emberből négy. És most harcolnak? De ott van egy Bruce Lee legalább. Te. Mik ezek a vágások. Ő az istenség, akiknek így a tiszteletére verekszenek ezek? Vagy? Kardoznak. Tehát, na, ölik egymást a között. Jó, oh, olyan az, az effekt. jó, uh, Óha! mi <gül> <Na, gül> a én, én is így érzem magam, csak nem adom ide. jó, Jézusom, ennek a szülei... Ez nem szép, téged? ez kegyetlen. Mi az úr, sütön, a nyakánál fogva tartja, az a ez szerencsét... Ez, ez le, az nem az Erenovsky rendeztek? Vagy? De a... Ők nem akarnának mondjuk segíteni? Vagy ja, valamit? Olyan tök jól hogy gyerekeket ölnek hát halomra. kifizették a jegyárat. Hát mi is nézzük úgy, hogy ne nagyon dobjáljuk a követ. De nézzétek, milyen jó a kötöző egyébként. Tehát... <laughs> Mi ilyet játszottunk a vodában. Most már yeah, elkezdtek Jones. visszatámadni, nem tudom eddig mi a francra vártak. Megvárták, ahomiden... hogy megfojtsák az összes gyereket. Láthatóan annyira nagyon nem voltak ők megkötözve, hogy nem tudtak volna ehhez Hoppá. Az William Hurt-nek a török változata volt az előtt? Az, pedig az? William Hurt. Nem vár? ezt a hangeffektet. De még úgyis ezek... verekszenek amúgy, mint Indiana Jones. Ez, tehát, Igen, ezek a verekedések, nem. ezek fel vannak gyorsítva? Igen, Igen hát Olyan. Szerinted ez, ez szerinted. ez a 60 éves csávó ilyen gyorsan tudna az mozogni? Az. Azért fura, mert Bas olyan, mintha mint, csak ők lennének felgyorsítva, az a, azok, akik velük harcolnak, azok meg nem. Tehát egy csomó a Flash amúgy. Tehát, tényleg Justice League-ből szabadult ide. Figurázni akartam, hogy hányszor szólal meg az Indiana jones le, de most már nem kezdene mindig iszunk egyet, amikor felcsendül egy lopott el. Iszom én, ha múgy is ne aggódjunk. Jaj! Lefröcskölték a kamerát. Mondjuk ezt a Walking Dead is de igen, hát De azért ne ez legyen már a referencia. Hát, hát jó, de hát az pont, pont de. azt mutatja, hogy mennyire szényen teljes a dolog. Akkor <gül> <gül> a Walking Dead-hez tud lealacsonyodni ez a film. Új Isten, a csontvázok megsebesítették de látszik, hogy kivágták ollóval. Mondjuk mégis lehet, hogy valósul, hogy tényleg úgy volt. Ah, oh, én már most nagyon fáradt vagyok. Ott van az egész bolygó egyetlen nője, és pont hozzájuk nem hozzá nem akarnak bemenni. És ez, ez olyan érthetetlenül van, megvágó mintha valami mesterséges intelligencia vágná ilyen tökrandom mód. Az arcjáték, gyerek. Eddig a legjobb dialógos a férfi. Az a mimika. Na, vannak Mind még vannak gyerekek. A, igen, a gyerekek, akiket nem folytattak meg. Igen. És ide be lehetett volna vágni Black Ship mondatát az anyám kibeszélőből, hogy engem nem zavar, ha gyerekek együkkolnak. Emlékszel még? Hogy nem emlékszel? Hát azóta itt van. igen, nekem azon az az is problémám, hogy egy filmben gyilkolnak egy csecsemő. De figyelj, aztán nagyon sok mindenkinek nem volt ezzel semmi problémája, mint kiderült, úgyhogy én kérek elnézést. Olyan, hogy a csávó azt az egy pontot dörzsöli ott a karján, ahol semmi nincs. Azt akarja, ott is legyen, és akkor visszajön a csaj, és bekötezi. Vagyis hát nem tudom. Ez az egyetlen egy nő itt a, a bolygón. Ez ilyen törpill effektus akkor, nem? Azért tör ki az atomháború, mert az emberek túl komolyak voltak. Really? Komolyságból megártassuk. Olyan jól működik ez a Buddy nézőjék. Kémia Pilampika. kettőjük között, nem? <s>, <gül> <gül> nagyon durva halálos fegyver, beütésem van. Én boldog vagyok, amíg nem kezd el megint fütyülni. Igen. <gül> a gyerek se ért. <gül> Mi volt ez? <gül> Jajjajjajj. Jaj, jaj, az a tekintet. Az a tekintet. <gül> Úgy <Pú> gyerekek, izzadok. <gül> Azért így a filmet elnézve nagyon-nagyon könnyű észrevenni, hogy kikapott fizet. És itt, és ki nem. Tehát szerintem konkrétan senki. Maximilis a szép fiúk. Tehát senkik. Hát esetleg az ügyvédek. Arra kíváncsi, ezeket a jelmezeket hol guberálták össze. Hát szerintem valami magyar film forgatásáról kérték kölcsön. Hasonlítunk egymásra, mert emberek vagyunk. Itt olyan bölcsességek vannak, gyerekek. Uha, Egy fejlett technológia mechanizált emberei. Itt már robotikatényések nincsenek szamurái útja flashback é, Itt próbáltam elfolytani őket. De azért kösz, hogy főosztad. Ennek vajon a 80-as egyben is már ilyen minősítetlen képminősége volt, hogy? Hát gondolom ott akkor ez még belefért. Ez volt az otthoni home video minőség. Hát csak úgy referencia a kép. A 82-es film az IT e is. Jó, de az egy Spielberg film. És az hát jó, fél film, hogy itt is csináltál. John Williams zene van. de ez az is fél fél szint a ez is Mert az. 8 hát bevágva, nem tudom mennyi mindent. De hát félig, de ő egy Spielberg film. Lát, hogy kapni fog amúgy egy rendezői kreditet, legalábbis John Williams biztos egy zeneszerzőit. Ich atomszalacilla heissalája. Azt a mindenit. Kővé vált és sziklává. Az atomtól? Hogy Igen, rekül neki az az pont ezt jelenti, hogy minden kővé válik és sziklává. Pont az lesz. Egyek nőnek ki minden, mondan. De mióta megérkeztetek, nem hagy békét nekünk. A mióta vannak itt egy órája? <gülhogy> <gülhogy> Igen. Nyilván nehezen viselik, eddig békében éltek, tehát, hogy most itt 10 perc te ja, azonnal kattantak, hogy ó, basszus, most gáz van. U, az rászt nélkül... <gülhogy> <gülhogy> <gülhogy> Ez is. Hújnak fel egy lufit. Nem, azok... az. émény a ezért nem perelték be őket, mert a képnek csak a fele látszik, és erre nem lehet még perelni. Youtube algoritmusa nem ismeri fel ezeket a igen, igen, igen. Fakó színeket. algoritmus. De tényleg most ezt itt feltolnánk, vagy a Disney azt elné a, a videót? Én azt azt a kismerős felvétel hogy... miatt? Hogy... Fel van a felet, youtube on hogy... ez a film. Nem van, fel van. Én azt hiszem, az előbb, hogy ezt figyeltétek, hogy a nyomkodták a műszereket, miközben a főgonosz pofázott, és a főgonosz, mintha valami erdőbe állt volna. Tehát, hogy köze nincs egymásnak a két, más az a két jelenetnek. Biztos utóforgatás volt, a Justice League-nél is volt, úgyhogy ne ja, sziggyad. Ezt a zenét is hallottam már valahol. Ennyira szeretném, amikor <gül> szavak nélkül kommunikálnak Mondom, az a ja, legjobb dialogus a, a képek. A ereje, a gyerekek, a képek ereje szavak A mai bolygójában csinálták meg ezt és Na itt egy picit azért jobban. <gül> <gül> <gül> Lát azok, <Szólsz>. fitomok, azok <gül> <gül> a erre volt szartok. egy easter a Ready Player one Hát ha van benne, akkor azonnal megyek és megnézem. Milyen a Holiday Specialre volt? Nem, tudom, Holiday Special az... hogy legyen. Holiday Special az előbb készült, nem? Vagy lehet, hogy nem. Hát az, az 78-as, azt hiszem, vagy 9-es talán. Az előbb készült, mint ez. Meg hát még az, az is lehetne. jobb volt, mint ez a szarmá, le is haragudjatok de ez. Úristen, itt van itt, a bobot. Figyelj, a Yeti. Legsébként ilyen filmeknél nem használnám azt a kifejezést, hogy jobb. Semmilyen környezetben, tehát kevésbé volt. Jó, akkor nem érzem magam pályás. olyan mocskos, mocsok szarul, mint ott. Igen. Na hogy hát ez itt? még nagyon kellett. Radítfejű. Nézzétek azokat a körböket! Azokat, azokat a azt körböket nézzétek! <laughs> az az mi? Jézus, a papírmaché A jó éghágya, hát És a farkas ember. Azért ezek a szegény statiszták nem látnak ki Ez egy a szarga, film. de nekik nem látszik az arcú gerdő. Tehát ők még jól jártak. Egyéb ezek viszont, most ezek, honnan jöttek? Ezek, ezek, ugyanazok a, a, ezek ugyanazok az emberek, akik egy vagy két képkockával ezelőtt még azokat a gladiátorokat alakították. Tehát nem hiszem el, hogy ennyi emberük volt. Hú, uh, hát persze, De abszolút nem úgy az... feltűnő, hogy ezek itt besétáltak, az a, az a kukki szín master. bundájú, az mi? Ó, <gül> oh, na az a pinkhead, az ott. Ja, pinkhead. <gül> az a pinkhead. Ez <gül> úgy mint egy Slipknot koncert. Vagy egy Afterparty. <gül> De mi ez a hangorkána a háttérbe, te Jézus. <gül> És még mindig jönnek elő a szörnyek. Olyan hangok vannak itt, mint egy elefántnak, amikor brutál hasmenése van. Ez hihetetlen. Jaj, hozzá ne érez, akkor a filc körmökkel. Milyen rendes, hogy hagyják őket. Gyerekek, én nem én néztem meg újra a holtak hajnalát, és, és, és ez azért egy picit izgalmasabb, tehát mozgalmasabb nála mindenképpen. Amúgy csak Hú. nekem Jézus, amúgy. Én nemrég nem, nem néztem nekem... meg egy random filmet és az mozgalmasabb volt és izgalmasabb <laughs> Csak nekem nem tiszta, hogy ezek most hogy kerültek ide? Velenekültek És most jönnek és megölik őket Annak is Zsolt milyen előttel. körmei vannak Hát konkrétan ilyen, a, ilyen tudod, a, a szalagok, amik ugye voltak igen. még ezekben a régi kazettákban, igen. és igen. Igen. Igen. Igen. az Igen, ilyen szerfentén Az tudám vágni, hát én ezt megértem. Úr retro, új hozzám ne érjél vele, nekem csak blu ray -ek, DVD-ekkel, ja. <laughs> szegények, totál kész vannak. Ó, oh, a hulló, láttad? Nem, majd volt? Csak hát nem csak húnyorított, hogy, hogy, hogy a nem hogy nevetnek, az jobbá tesz mindent, hát pont ezt láttuk az előbb is. De azt a hirtelen vágást azt remélem érzékeltétek, hogy egyszer csak kin voltunk a szavannán erre, a tiglitangli zenére, és már minden szép is. Nem érdekes, hogy az előbb gyakorlatilag egy egész, hát nem tudom, hány gyerek lehetett ott Jó Ők nem Jó, hát engem nem, nem zavar a gyerekek együlkolnak, tehát... érdekes. A rendező az valami... A... Volt -e a legjobb a következő? Max. Vérátültetés a med Max. A szájába megy a véröre. Pui. <tényleg>, tényleg. Hát ez varajó. Itt nem a volt idő fúrni szállat. rá valamit, a tájából, nem látják. Úgy se De Ez nem a nagy vezér voltam, amúgy? De, de mondom, hogy ez a Mad Max. Hát ott úgy táplálják ezek a vér... mi, mi minek vér? Meg vér a vérzsákok. Vérzsákok, na hát ezek azok. Csak ez nem vér, hanem juhar szirup. Most mi ez a horror zene. Most meg ugyanazt a három képkockák nézzük újra, meg újra. Ha jobb lenne, mint hogyha haladnánk. Ja, Na, Istenem, ne. jó, nem tudtam, mi hiányzik. <gül> Bruce Lee. De azért, azért az. a családja előtt, ezt nem tudom, hogy magyarázta ki ez a csávó. Hogy, hogy mit tudok mondani, amitől azok, azok utána még szóba álltak vele. <gül> mi a faszom az arok kiedzéspontás? Mi ez... elhúzott Bruce Lee, majdnem megüti ki a sziklát. Ja, ez megmagyaráz pár dolgot, hát szüretelik a kokaint. <gül> Aminek láb, a Csak a Nagyon buli, de az Na most grúte, teljesen a gyógyszeres! Én azt hittem, hogy egy, de meg össze akarja törni! És látni az arcán, hogy mindjárt meglesz! Mindjárt lesz. Ilyen Tesco gazdaságos Charles Bronzon, a csából nézve. Visszatart egy... <gül> oh, persze, az hát... igen. Pú, de kívánkozott az a kiáltás be. Jó, Jó, de hát a, a, a sok csépen is. Megmossa hát, egy kis pet, a jemmel. jó. Jaj, egy perc mindjárt oh. jövök. Pazsán, megint hú. lemaradsz egy jó egy jó párbeszédből. <gül> Ezt a kúró tekintetet gyerekek, tehát egyszer egy nőit tudna rám nézni, ha alatt feleségül venném. Ez kész. Havárd a kacsa. Hát az előbb még az űrhajók is segítettek, de oké. Okay. Na? Most mi lesz? Indiana Jones. De, de mik ezek? Hoztam még egy sört, mert ezt már elviselni, nem. De, de így amúgy egyszerűbb gödröt hogy ütöd a földet, mint hogy rendesen kaphóvarnád. És ez mi? Hó, hó, hó talp? before hó, Tudod, hogy ettől milyen seggel lesz a fazonnak? Tehát ez... Ezt úgy hívják, hogy kitör és kontiskörök. Hát erre utalt a kúró tekintet. Értem. És így nagyobb a túlik szerintem. Nem? Nem? Nem. Nagyobb a tűz? Nem, mindjárt, mindjárt, figyeld. Az. Az fájni ezt, fog, nem. Ez rombolnira ukol. Kutyaszal megoldással fog vetni. De hát azért jó, hogy itt, itt mindig statívot használtak, mert hogyha tényleg hendikem lenne, hogy kézben lenne a kamera, hát nem bírnának felvenni semmit sem, annyira röhögne az operatőr. Rambulínyjuk is. Ja, hogy baj. <síns> De most ezt uh. miért csinálja? Én nem értem. Tehát... Mert készül az olimpiára. Te meg akar tanulni, szaltózni amúgy. <síns> Tudod mi ez az ősemberes gyurvapilmet? Opa, gránát! Ugyan éhes vagyok, vasszor, úgyhogy. mam Új, nem eszek! Jézusom, mi a fasz van már meg én? Isten, oda Opa, buda gyerekek! Gondos Jézusom, Tulejmán! mi volt? <laughs> Portal. most nem mondjátok már, hogy zombik is jönnek. Ez kicsit olyan, mint a zenája le vége. De, zombik is jönnek. Ó! Na ezt tényleg Max. Nem, ez egy lefolyó, amin sárga festéket öntöttek le. Nem, wc t lehúzták. Mi a De ez a hang effekt És mik voltak a sárga, vagy pink szörnyek? Sárga, miket beszélek? Az volt, az volt az a... Teleportom. Igen, már keverem itt a színeket. Most Összefolydok a dolgokat. Lassan, komplexe, mindenek, nagyon lassan mindenek a színe lesz. Nagyon megkedveltenek egy kurva szót elbeszéltek egy neki, egy Hogy, hogy vele <laughs> hát, Gyerek nézte, ahogy ugrál, aztán kipróbálta, és elesett. Ennyi volt a kapcsolatuk. <laughs> hát még mindig komplexebb volt, mint a csajjal való kapcsolata. Igen, hát, megnéznél egy rendezői változatot? Szerintem van. Még De több Starbossz kiegészítve. A való viszonya meg ennyi, amit most láttok, hogy... Né Ó, nem, elnézést, visszavonom. Van fizikai érintkezés is. A nő is most csodálkozott rá, szerintem. Igen. Terminátorkopi kopi. I'll be back. Bár az akkor még nem volt, úgyhogy ezt most megúsztáltak. Hát hop, hop, hop. 82-ből? 84 az első terminál. 84 a, aztán, aztán, aztán, 84, is. 84, igen. 84. Akkor innen lopta James Cameron. De Árvon, ez inspirálta biztos, <laughs> biztos. amikor beszólta I'm black. Be <laughs> Azok az őszinte mosolyok. <laughs> És ami, ami aztán el is tűnik hú, hát ez kitörő érzelmek, gyerekek. A csaj már a Gázsiára gondol. Még nem tudja, ami hogy mi lesz neki. Az előbb beszéltük, hogy ami nem volt... <laughs> A ruhát azt esetleg megtarthatta, de hát, hogyha van egy csökk hízdése, akkor nem akarta. Használhatja függönynek. Igen. Hát És ami előség is mennek. volt. Szerintem új családot szerintem, alapítanak. Szerintem, szerintem harcolni, <gül> vagy nem, nem tudom. Főszedni a következő szöszít! Rájött, hogy ember. És attól szeretett bele. Hát de nem. De hát ez hát egy olyan adaptáció de valójában. De nektek van még kérdésetek, hmm. nem egyértelmű? Milyen jó az a sárga fejfedő. <gül> <gül> Leeresztett a <profi. gül> Jöjjük azt a túlszó ja, ja, jön a módás jelenet, figyeld. Mint azok a buszó maszkok. Buszó maszkok, igen. Beszarok. Nem hittem volna, hogy valaha ilyet mondok, de ennél még a troll 2 maszkok is meggyőződök. Abszolút jobbak voltak, igen. sokkal jobbak voltak, pedig azok is szarok voltak. Mint valami iszonyú ótvaralkonyzóna epizód. A sátán maga. Megint van a hák! Kinőtt a hák haja. Ez olyan, mint a hálknak, meg az x men a ötvezete. És Észre sem venni egyébként, hogy hol kezdődik a saját, és hol a lopott anyag. Ugye? Annyira finomak az átmenetek. Elképesztő. Mikor veszek elő a fénykardot, hogy levágják a karjukat? Hú, tényleg a fénykard az nagyon fasza lesz. Előre látom egy, egy sárga, meg egy kék műanyag rúd. Az is jó ezekben a részekben, <gül> hogy egyáltalán nem is lehet észre venni, hogy igazából nem ütik meg egymást, ugye? Tehát, yeah, yeah. Abszolút nem feltűnő. De ez akkor mi kis kínai? Hogy került ez itt? <gül> azért <gül> azt hogy a, a raid 2 az itt leadhatja a kulcsot. Tehát ez... Igen. Na nézzétek, azért csak megérte ott sziklákat dobálni, megemelgetni, azért most megtérül. Igen. Tehát ez egy jó tanulság arról, hogy ha sziklákat erősítesz a lábaidra és úgy fogsz ugrálni egy sivatagban, akkor egyszer te is tudsz majd ilyen fantasztikus kunstokat csinálni. Egyszer lehetsz olyan menő, van, mint a, a bácsi. Blue Ferigno. Tehát ez a Full Hulk sorozata vagy. A gép a Pinkhead. Erre készülni kellett volna erre a filmről, most de, nem tudok mit mondani egyszerűen. Nekem úgy tűnt az eddigiek alapján, hogy ezek a rózsaszí ezek ilyen, nem tudom, vadállmatok, vagy nem tudom, mit keresnek ezek egy kocsmába? Szerintem ők a helyi buckalakók, amúgy. De buckalakókat beengednek kocsmába, tehát érted? Azok elvileg ilyen ösztönlények. persze, tehát. ha van pénzük. Vagyis hát a buckalakok lehet, hogy nem, de ez eléggé annak tűnt. Vagyis jobban belekeveredik, mert egy sár sár tűnik, ilyen esetet kísállatnak tűnik. Most írta már kettően a... vannak. Amúgy ezen nem mentős egy -e ruha van? Mivel belegondoltam a piros Na, nem, úgy, nem úgy viselkedik, mint egy mentős. De nem. És most eltud mindenki, vagy... Hát ez csak a gonosz csele oh. volt. Ó. Oh. Legább effekt lett van, de nem bevágták egyszerűen De csávon. ebből a szögből úgy néz ki, mintha... Ja, ez ilyen, izé, kivetítés. Nem. Végtelen kettő nem baj. Végtelenül tudok sokszorozódni. Itt vajok, mindenhol vagyok. Osztott képmező. Bitch. Olyan szép nyelv az. Csadálatos, iványom. Remélem, hogy Szénosznak legalább ilyen belépője lesz a bosszú Á, a bosszú nem lesz osztott kétmező sokszorosodás. Az De az három nem... árnyéka van. De vörös effekt az van. Az azért van. Arra volt pénz Vajon mit csináltak? Oda tettek egy piros palackot így a kamera elé. Nem, Valószínű, meg ilyen. Ú, már meg megint osztódik. magát, csak új. Just yes for fun. Félek. jó, hogy Szi, amikor, amikor osztódik, akkor nincsen ez a fényefekt, amikor meg nem, akkor meg van. Tehát ez tök jó ez a következetesség. Megint itt a van szeszi. a kölök, meg a szöszi. De most a szöszinek is három árnyéka van. Ők is többen vannak akkor, most tudnak osztódni. Jaj. De már majdnem fél úton vagyunk, gyereket, Komoly. Aha, megy nem az idő amúgy. Tík. Egész ja személe vezem. Kis loptál, akkor nem ezt most észre? Fölsugározták. Most ezt fenyegetően mondja? Tehát, hogy ez a... Ez a Nem, most Nem, van, Nem, most barátkozik. Nem, most fényt, a fényt és most már minden jó. Ja, oké. Okay. Meg, <gül> meg, meg most már nincs. Ctrl X, Ctrl És visszakerült. Az mi volt az előbb, az a megjelenés? Elé a meghívásod. Nektek is ez jelent meg? Igen. Jó, oké. Okay. Ugyanazt a szart feliratot nézzük. Viszük. De nekem az egyelőrét jól tudták leírni. Most már nagy a pofájuk most, ahogy a sajnáljátok a szerencsétlen vállalkozott arra, hogy lefordítsa ezt a szart, és néha mellé ütött, hát mennyi fájdalmas percen mehetett keresztül, mire itáig elért. Még is kaptunk, egyik szebb, mint a másik. Nem is tudom Amint megmondani, hogy ez a, azon a kék ruhán meg még ilyen hatalmas vörös melbimbókat is csináltak. Tehát abszolút. Van a veszély, hogy ez oda van csinálva. Szerintem csak kivágták a ruhát. Igen, hát ilyen lehet, miután három éven keresztül sziklákat meg megtört össze. Úgy néz ki, mint. Ez mi volt ez a hangerő? Butler a 300-ból. Ó, itt a hűtőszekvény ember. Nem, ez a robot a Rocky 5-ből. A Rocky 5-ből. 4-ből. Vagy négyből. Igen, ez nem vicc volt, tényleg volt benne ilyen. Volt, volt. Tessze, az nem volt. egyik roki volt egy ilyen robót. A Bóli kapott egy az ilyen robót. Az utolsóban. Nem, az a negyedikben a van. A Creedben. A Drágósban van. Igen, igen. A Drágó aztán az a háromban volt. Nem, nem na, a, a, a Drágósban. A háromban a Mr. T volt. Ah. Igen. Meg a Hulk -hagen. Igen, tényleg. Ne beszélj, menj! Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú uh. Persze nálunk nem történik ilyen. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez miért nem így megy. Na, ja, ezt itt szeretném. De Már mondjuk, hogyha eleget is szól, akkor bármi megtörténhet. Azt mondja, én vagyok e bolygó királynője. És csak így ide teleportál. És csak Úgy, így, igen, igen, mert nekem ez így jó. És csak így. Jóha, <hül> nagyon science fiction. Nagyon meggyőző ez. A koronáján a egy pici iti van? Azt nézzétek már a koronáját, egy pici iti. Ilyen szép gémán szemekkel. Tudj, ha kinyújtja a mutatóját én akkor összehúgy azon magam. Szerintem mindjárt mást fog kinyújtani. Mit? Érdekel. Ja, mégsem. Közöntese mi jó? A bádog emberek gyülekezetét. Az a baj gyerekek, ez nem az a poén kategória. Ez a fájdalom ez, kategória. Ez, ez annyira minősíthetetlen. Az a baj, igen, hogy nem üti meg azt a szintet, hogy annyira szar, hogy az már jó. Ez egyszerűen csak borzalom. A Holiday Special elviselhető volt szerintem. Abszolút. Hát a Holiday Specialben legalább volt az a CPU, aki ott elkezdett így dance abba ja, a, a... Igen, igen, igen. <gül> hát azért még nem ütöttünk el odáig Igen az hogy... Igen, azért van még time. Még ne van te más Második fele még hátra van. Volt egy edzős azért, srácok. Ez az, az az elég, elég jó volt, igen. <gül> ez mindig arról mesél, hogy ő mekkora király. Tehát ez, ennek a csáváraket minden kéne csinálni, de tényleg. Tehát ez, vagy ilyen, mint a, annyi neve van, mint a Daenerys Targaryen-nek. <gül> uh, ez aztán a fenyegetés. De ez a nyelvé most azt figyele, mert ez... ez Gonosz vagy, csapás vagy, buta vagy, csúnya vagy. Hogy nézeki ki egyébként <gül> is? De létrát lehetne mászni a sapkáját. Amúgy ennek a fazzanak tuti szintén két harmada van. <gül> A bölcsek. Ó, uh, egy oh, csak oh, ez, ez mi? Ez a vacs. Te aranyagy, nem? egyébként. És akkor, Arany. de, de most remélem, azt nem kell megnéznünk, ahogy beteszi. Hova? Mert ne, ne tegyem semmit, léci. Hát, hogyha elvállalta ennek a filmnek a főszerepét, akkor van hely bőven, ahova be tudja tenni. <gül> Opa! Bazin a Double Vibrator. Double Penetrator. Na most ez a doboz, ez átalakult egy, egy lándzsává? Igen. Ja, ja jó. De van lesz, még kérdés. <gül> ja, ne, te te... te te. Egy ott van a végtelen kesztyű. Tehát mind a hat kővel vagy öt kővel. Beszarok ezen a vágáson, hogy az egyik ez egyik pillanatban ez, ez, masz nélkül pofázik a következőben maszkkal. És egyébként ennek annyi funkciója is van, nem, hogy most ő És közben felolvas az önéletrajzát, hogy halhatatlan vagyok, ezer éve születek. De amúgy, amúgy nem lehetett volna meg, tehát bent hagyni azt, hogy ő fölveszi ezt a maszkot, tehát az muszáj volt vágni. Hát akkor nem érzed át, hogy mennyire hallhatatlan és szupererő, és mit tudom én. Ja, én ezek a hangeffektől. E? Mi ez? ez... Mi ez. A, me, megint csak az önállás is jutott eszembe az a furálattal, tehát az nyögött így. Hmm. jó. Ja. Az is innen lopott. Mint egyik film innen lopott. Szerintem amúgy... És figyeltétek mellé, hogyha röhögés Röhögést még akkor is hallatszott, amikor el is volt ott. Szabajosan ilyen volt a hogy... Megint ezek a csontvázak. Ó, Istenem. Jézusom, kis szírozás! Készült a szemedet. Ezek a double fist actionok, ezek, nem tudom, miért gondolták azt, hogy ez tényleg működik? Mert ezt, ezt egyébként sok film elsütötte annak Hát ide, Jackie Chan menővé tette. Hát... És Csak szerintem hogy ezekben egy Jackie Chan ennőttek. Egy emelettel azért jobban csinálta. Ez <gül> is volt egy érdekes vágás. <gül> hát, igen. Mondod, ez a vágás? Már megint Jézus Isten! Atya, mi vág? <gül> Az a buktatás, öcsém. De, egyedül, egyedül lerendezi őket, a másik az mit csinál amúgy? Hát, hátul nézétek mit csinálnak. Táncolnak. A bolygónak a, a hercegnőjével. Oh, <hazim> Ó! <jó. hazim> Júgy! <Jó. hazim> Lőtött a <karján>. <hazim> tényleg... Ne próbálta <hazim> Ez Johnny Cage nem csinálja így meg új ez nagyon! Bú, 18 pluszos. Szerintem minden letépi a lábát és azzal nagyon veri. Tehát, hogy ez a... már mint a... Aha. Azt hittem, a másik csávó az, aki a két levágot kézzel Most nem tudom, mi baja van. Tehát, hogy kettőből négy ember lesz, ez sokkal izgibb ilyenkor. Ezt még a baj egy kicikét szőrös. Ja, hát... Bazeg, de válogatós. És szól a indi. Jaj, nem jó. én most egy szuszról az, az egésre. Jaj. Be... Jaj! És ez most miért jó? Kérgő, mennyi borotvát csinált a korban van még nálad? Nekem még, hát egy fél üvegem. Kávé, talán azt... Egész jól érzem amúgy. De miből vannak ezek gyurmából hogy így szétoszlanak? Azt gondoltam, hogy már legalább a második. De ez nó, a sok ég jelző, amit sok! Ez a sok csonkítás, ez az izé a gyaloggalopot juttatja eszembe. Mikor levágtam ide tagját, Igen, a tagját, ezeket a De gyere te gyáva, ez csak egy karcolás. Ez, meg... ez gyere, áva, egy karcolás. a harcot. És tényleg csak egy karcolás. Szab... Tehát azt hoztam, a a álva, a de, hogy levágtam a Már megint a kamerát tüfölik. Mit álltott nekik ez az operatőr? Milyen szorn munkája lehetett itt, nem? Vagy ráugrottak, Jó, van, hát... vagy agyonverték, <laughs> vagy ráléptek. Milyen kedves, hogy ott tartotta a karját, hogy lerúgja. Hú. Uh. Ezek a hangok... Uh, hogy védekezik? ilyen hangot, amikor baromira el van dugulva, tehát ez amikor a vízkő már egy belette, annak van ilyen hangja. Mennyivel izgalmasabb lett volna a Harry Potter utolsó epizódja így, hogy, hogyha így nyomják le a végső csatát. Imádtam volna. Ja, így tudom képzelni, hogy a <laughs> Harry meg Voldemort Harry most. Potter így össze és így szavarályodik a az ember egy beszélő. öreget. volna. Ja. Egészségére az életről. Egészségedre, Egészséged, Freddy. <gül> most nagyjából a véleményemet elmondtad az eddig látott szakértőkre. No, no, igen, ez szívemből szólt. Most hogy? te, hogy nem szerettem a sört. Hát, ez... ahhoz képest legjobb. És ezt, ezt a filmet az Hát, azért no. ennél a filmért szerintem jobb a sör. Igen. A hát az előbb köveket pot szét, most ez megállítja. Meg kellett, hogy ha, ketté kéne, hogy harapja. Mit csinálok a háttérben? Az mi az a beállás? Várja a kúró tekintetet. Szerintem azért, mert az azért áll úgy a háttérben az a rózsaszín mukti, mert arra nem van. Tehát az, az csak egy ilyen jelmez, amit kiállítottak, abban nem is áll ember. És újra a szabadban vagyunk. És mi lett a téglával, vagy ez most tégláz volt? Hát szerintem az álluktól nem bírták rájuk tenni, és ezért abba hagyták. Tehát ott akadt el. Egy ember se bírja, De Ezért ez megkínzás. Na erre kíváncsi vagyok. Szerintem lehagyják nekik a hurikánmelót. Hát a motel elmehet a piszkos. Hát ehhez a kínzáshoz képest. Ez nagyon kemény. Most az a kínzás, hogy lefektették őket pihenni? Ja, nem. Ja. betakartak őket le, lepisálják őket, vagy nem tudom. <gül> Lehet, hát, hogy, hogy ez a pisálnak amúgy. Akkor viszont az tényleg elég gundi. Lehet, hogy tényleg rájuk szartak a Búj. Búj. Na, mi fog történni? Szerintem trambulinostuk ki. Már láttuk egyszer, így kezdődött a film. A, a, a Film elején már kimásztak a homokból. Igen, ezt, ezt, ezt már láttuk egyszer. Kérdezem, hogy akkor... jóval ez nagyon vicces volt, de most már engedjetek. Tehát akkor kövek alól jöttek ki, nem? Igen. Hát, hát hogyha. És a boldogultak már a homok alól. Hát ez az túlélték. Figyeljétek a meg mi? őket! Hú, na most jön az, hogy lepisálják őket, figyeljétek meg. <laughs> lehet olyan, hogy csak leszolják a zöldözéküket, hogy szarul néztek ki. <laughs> Ez meg már nagyon unja a csaj. Kalicse. Huha. Az a királynő, akkor eleve. Nekem a Kalici jut a troll a trónok is lopott. Ez a Chavo ez hogy nem érezte magát hülyén, amikor fölvette ezt a jelmezt és így visszanézte. ez <tos> mi?! Lehúzta a WC-n. Vagy ez a csábo ez három párhuzamos univerzumban él, és azért változik az folyamatosan? Na, és ezt a filmet hát... <tos> Christopher Nolan elrendezte? Adnám. Ez meg a csaj, ez meg az öreg nő a ragyogásból. Hát vagy a híj ez jutott eszembe, mi volt az a sziklák szemet? Nem, ez a Deborah Rída, a Troll 2-ből csak átalakult egy, egy pók, pók lett rá. belőle. De ez legalább valódi. Igen. Ez legalább Torában. igazi. Valahonnan tudtak szerezni egy pókot. Jön a nagy egy kétlábú mert... mosógép. Megint vak, mitek... vakant, mindjárt legolyó le golyószórozz le, ne, ne, Nem, nem, mo most fogják megszégyeníteni őket. Ja. Megjeljetek. Nagyon baszokat nekik szólni. Kétlábú vadkan, a nagy körmökkel, az ilyen konfetti körmökkel, és akkor mindjárt. Na? Ez, ez, ez gyerekek ez a film, ez olyan, a még kísérleti művészfilm, ilyen, ilyen random jelenetek egymás hátán. Tehát, mint a drive. it. <laughs> <laughs> Ú, megvágták zemélyt, te, én le fogom halkítani ezt a szart, én ezt nem tudom Én már régen halkítottam, én úgy kezdtem, hát ez, ez, ez, ez, ez befogadhatatlan. Hát nekem az audiós sáv az 10%-on van. Nálam is kár. 35. Hú, akkor te azért nagyon toleráns vagy, meg nagyon erős vagy. Gergő, lemaradunk a lényeges dolgokkal. Oh, hát. Ez az. Nem hallottátok, ahol meglátták az Indiana John zenét. Azt hallom. Tehát, hogy ar arra azért van fülem a jóra. Jó, ugráljál még párat, nem igaz. Na most már van egyébként az ugrálós montásnak, gyerekek. Tehát, hogy látjátok, mennyire tudatos amúgy ennek a filmek a felépítése. Igen, és értelmes. Igen. Kurva, anyját ennek Ez annyira jó megnézni, 5 ször De mit a deszkát. Jó, hogy drukkoltak valakinek. Szerencsétlen hallott, 15-ször ugrott fel, mire egyszer elbírta találni azt a szerencsétlen. Tehát szerintem Yeah, három Ez tudod szülyen. mi, mint egy horrorfilm nézés Amerikában! Oooooooooooooooo! Oh! <gül> <gül> Ajaj! Ezekkel szóval is... Oh. Lehet le vették a resi csökkentést... <gül> Mondom, hogy le fogja őket a robot! A mosógép robot! Azért menekülnek! Úgy tartja Az... a kezeit, hogy mindjárt hát dupla, Most moskosul meg szor. szégyenítették őket tényleg. Ja, ja, ja. Nagyon összejött. De miért kapták már el megint? De miért hagyja, hogy elkapják? Na nem nem érte Ugyanott vagyunk, mint 10 perccel ezelőtt. <gül> Hol voltunk 10 perccel ezelőtt? De most Ez meg mégsem. valamit? A az ez nem látta az szerintem szénc. Szerintem a másikat kapták el. De őt nem Tehát kapták ez, el. Ez az a... Ja elugrát, mint egy nyúzi? ...szőke csajszival, és a másik az nem bír akkorákat ugrani, mint ő. És azt elkapták. Mert nem edzett a sivatagban. Az rá. nem gyakorolt sziklákkal, sziklákkal a lábán. Most ránk néz, Ez belelátt a lelkembe. Hannibal Lecter bele így a kamerában, bárányok hallgatnak van. Nagy szemű babbal. Yes! Ali ne tartóztat, most hogy jön ide a mohamad Ez a zene már megint, hát... si Hatsi baktasi veli Most bervágtak egy turisztikai reklámfilmet komolyan. Igen. Hát én ezt nem hiszem el. Készítek ezt a filmet, tekintsétek meg ezt a síremléket. De tényleg bementek egy síremlékbe, tehát ez effektív egy, egy, egy ilyen mű, múzeum beszarok. És most egy kis történelem óra is jön. Oh God! Gyerekek! Gyerekek, a, a tyúnáppal minden diplomáciai kapcsolatot nem, nem, ez, ez, ez ez egy Nem, ez, ez egy hadüzenet. A meglide, de igen, azért, azért remélem, hogy Remélem, hogy most ők is nézik ezt és, és legalább röhögnek. Vagy nem, vagy azt mondták, hát, hogy a lehetőség fennmarad arra, hogy a communion-t megnézik. Nagyon remélem, hogy megfogják. Na, hát De hát ehhez képest a communion az egy Nolani mestermű. Ne viccelődjünk már. Hát ahogy nem tudom, én azt jobban utam, az, az... ezt. Az idő nem megy ilyen jól. Mert azt nem együtt néztük. Az nem. <laughs> a Isten, <nyújság> A az Indexen. <laughs> Szerinted mi csoda? Soros lista. Szerinted mi van Minden soros bérendszer megnézhetjük ezt a filmet. Ö, akkor nagyon sokan fogják ezt a filmet nézni. Hát ez biztos. Ja, ez amúgy a történet. nem? Most te értelmet én... fog nyerni nekünk a cselekmény. Értem, én csak nem érdekel, tehát... Jaj, ne csak lesz <gül> Igen, igen, úgy van. <gül> <gül> Nekem majd kifolyik az agyam, Legyen már akció, nem. megint oh, ilyen dupla kicsit. vagy valami. O ott járnak biciklivel. De csávom, ilyen udvarias, hagyja mindig, hogy a nő menjen az ösvényen. Ő a fűben marad. 20 perc, nem kell. Aztán lesz a bevágyás. Ne Hiányol, szerintem pont most lesz egy kevág, vagy valami. Most elfogyott a rendület. Mondjátok, mit néznék meg majd szívesen a Mad max -en? Kér egy jó film erre! De most ők miért menekülnek? Most megunták a történelem órát és elszaladtak vagy... Ezek mi is lehetnék, hogyha ez nem lehet ez a kötelességünk ezt végignézni? Ez meg elnézte az irányt. Mert a jemasz nő... nál. A nő amúgy az ja, nő a... Most... hogy az egész filmben nem szólt meg. Hogy Mondd, hogy Néma! Is. Nem olvassa a ne feliratot? Nem, valahogy az kimaradt. Nem is értem, miért elfelejtettem a sztoglidra figyelni. Lehet, hogy azért van hogy a filmben nem tudott nemet lefoglalt, mondani, meg a hallgatás beleegyezés. Lefoglalt ez a grandiózus látvány orgia, amit ez a film elém tár. Teljesen rabulejt. És ha van Isten, akkor most leugranak valamelyik szírtről. Nem, Vagy csak elestek és kiterik a nyakukat, Tehát nem kell leugraniuk. Kamikáza yeah! kungfu harcosok, és mindenki... Uf, és így indul az ugrálás maraton, figyeljétek meg. Figyeljétek, újra és újra és újra. Ez a felesleges az energia, hogy fölé ugrálnak. Mondják neki, hogy a te így nyomod, ugrálva, mi is így nyomjuk. Ez az két kézzel. Mindig iszok valamit, ha két kézzel csinál a csávó valamit. Ú, ez egy hülye fogadás volt. Kétkézzel csinálok egy double face palmat. <Szegény <Szegény> Segítséget és nem adtam a újra És ez a ez a koreográfia ez én kijegtem, én teljesen ez garatíván el De még egy ugrás na most 15-fog megint ugrani! Puha, unciaku, unciaku. De volt unciaku. De mi van a fején? <Szegény> Szerintem ez CGI hogy Ez nem is igaz, ilyen gyorsan nem lehet ezt csinálni. Oh, hát ez. ez az nyakára még ötször. A gyerekek, én most azonyomban ha? egy pontot adok ennek. Úristen, tudjátok, mennyi áll ez? Hát az egyel több, mint amennyit ér. 4,9-en Igen, ezt én Mi? is néztem, hogy IMDb 4,9-6 szavazatban. valahelyi Biztos már. jó filmet nézünk? Ez nem lehet, hogy annak hát, az erdő verziója? Nem. nem, flagship jó filmet biztos nem nézünk. Be a jugba, if you know what I mean. Oh. Oh, már sokan voltak, ahogy elnéztem. <gül> <gül> <gül> nem nagyon behatolni, igen. Ellenállás nem nagyon van. Na hát ez még aztán nagyon... Ez, ez, ez az? mi a fasznak kellene most ide bevágni, de tényleg? Jaj, volt? Jaj, és, és most anglikán kórus. Jön, Nagy, óra. ez pont kellett. Most ilyen Gregorián kórus. Vagy Gregorián, be igen. Bele de, a... Szerintem, hogy mindent meg fog Morgan Freeman, és elmagyarázza, hogy ez mi a fasz. Úgy hát, te hogy meg fogja enni, Freeman. a sokat. sokat Egész az várnám. Tehát itt ebben a filmbe kifejezetten jó tenni, ha most Morgan Freeman így állna, még hogyha rastafrizurával, azt se bánom. De várjál, most letűnne arra? Nem. Most megint elmagyarázzák a storyt. Tehát ez úgy néz ki, hogy story magyarázás, valami agyatlan, hülye akció jelenet, aztán story magyarázás, aztán agyatlan, hülye akció jelenet. Most ennyire el akarták magyarázni ezt a storyt. Te Persze, füliál, tehát most egy Marvel szeret. filmet, amúgy. Tehát, ugye, tudod, hogy... És tényleg? És, És tényleg? tényleg? Ezt a török turisztikai hivatal promózhatta ezt, vagy én nem tudom. Ők adták a bügyét. Na, hagyjuk már, tehát ennek szerinted volt költségvetése tényleg? Tehát benzinkutas ruhákat használnak. <gül> Ilyen shell logo. Tehát Ja, hogy azok nem elbimbók, azok logók. Igen, ah. azok sponzsorok szerintem. <gül> Sponzsorok? <gül> Igen. <gül> Vagy spűzsürök. Ja, a... <gül> <gül> <gül> spűzsürök. Jöjjön fel valami, ami az előbb az, el az, el az edzés. Az olyan jó volt. Itt Jesus. Nagyon jó Ó. helyben vagyunk. Várj, ezek emberek voltak, nem szobrok. <gül> az mi a jólnak a <gül> Az, az ne legyen. Az mi? Ez egy a civilizáció. Ezek tagok voltak, csak úgy maradtak. Ja, nekik már rendesen meg volt csinálva a zsák, nem úgy, mint a jango Igen, igen, Aztán ez a kard, gyerekek. Mint egy hely. A lehet, a hely fénykard. A Kylo Rennek nem volt ilyen meműrfénykard. Tényleg, fénykard még nem volt. Olyan, mint a Minecraft-ban azok, a azok, azok, azok Ja, igen, igen. Vag, nekem erről is valahogy a pornóverzióról jut eszembe valami, de ez nem. nem ja, mesélték neked is. És ő megveri őket, eddig tök nyugdíjba álltak ezek a szerencsétnek. ez meg Há, hozzá a őket. Igen. De ezeknek igen, a fejét ilyen ez az nekik, nekik, nekik, tekerték körbe, vagy mi? De azért ezeket nem nehéz megverni. Csibán Tehát hogy ezeknek el volt akarva az egész arcuk. De látták, akkor az előbb ez a, ez a bunyó is úgy számított, hogy hm, hát gyorsan így, másfél másodperc, és már kész, folytatódik ugyanúgy tovább. Ez ezek belállnak. Maradhattak a szoprok is, ugyanúgy. Hogy nem így átlányba. le fogja vágni a saját karját. A maják és azztékok is itt vannak? Azt a mindenét. 20 hogy ez engem mennyire nem érdekel. Uh -huh. Hűha, hát az, hogy ez az aztán biztos hiteles távér, a alhatatlanság volt a legnagyobb erő, hát mert más számára valószínűleg nem az. Szóval Freddy elmesélt, hogy mi van index Freddie <gül> Freddy feltűnően csöndbe vagy. Nem most épp a, ennek a filmnek a trivia részét nézem. <gül> azt hittem azt, azt csináljuk mi most. Két hónap alatt forgatták ezt a filmet. Szerintem két hónap alatt készítették el úgy, hogy megfogant az ötlet, hogy megcsináljuk, megtervezték a díszletet, rendezőt találtak hozzá, kastingoltak, leforgatták, És hát... minden lépés között bebasztak. Igen. Ó, gyerekek! Nem nem a ez saját egy érdekes... karját! a nő! Tud beszélni? Ez egy érdekes info, hogy amiatt vágták be a Star Wars jelenteket, mert elvileg sajátot akartak, a fel is építettek, Ilyen űrhajó díszleteket, meg ilyesmiket, de egy vihar ö, tönkretette ezt egy török strandon, ahol ott akarták leforgatni. Az Szerintem csak elköltötték narkóra. És a stúdió nem volt hajlandó ezzel... finanszírozni. És nem biztosították úgy, hogy... a kellékeket. Hát az És baj. inkább a stúdió azt mondta, hogy ismeritek a szerzői jogokat? Na mi nem, úgyhogy használjátok fel <gül> őket. Most összeverik egymás közben, azt figyelítek a filmet, hogy lemaradtak itt az EPIK tesóharcról. Megmutatják, megmutatják egymásnak közelről a múzeumi tárgyakat, meg az oszlopokat. Nézd, milyen szépen faragott. Emlékeztek az előzmény trilógia egyetlen faszapárba párbajára? Tehát, hogy ez az. Az Obi-Wan És még közben hallom is a Battle of Heroes-nak a, a zenéjét. Akkor jázmárben nekem is. Még, mi volt a baj a, a Darth mólos? A... Hát az jobb volt. Szerintem, tehát a harmadik részben királyabb volt. Annak nagyobb volt a, a súlya. A, já, a szúrást, voltam. azt a szúrást. De miért? Mi ott a a rájuk? Egyébként ott egy teljesen másik háttér van, csak úgy mondom. De... Ez Roméro, vagy a hátéren, a Igen. Ez valami roméró, vagy közös, vagy valami a háttérrel, amiben a vannak. Igen, ezt valami furcsi filmből vették ki ezt a részt. Hív Hívták a mentőket. Ez egy tiszteljen ürödös jelenet, Tehát ez full ez a film eredetileg két és fél óra lett volna, de a gyerek célközönség miatt egy órát vágtak be. Na itt a gyerek miatt elmeszintett. beszélünk, ahol lemészároltak egy csapat gyereket. Gyerek célközönség. Az elején egy osztály lemészároltak. Hát itt ezt olvasom. Uramisten. Hát az akkor hoznom kellett volna még egy bort amúgy szerintem. Két és fél órás be nem vállaltam volna. Ha nem. Szó nem mehetett <síl> volna róla. Azt mondtuk volna, hogy Na, nézünk hát, egy órát, 22 meg... perc is mocsok hosszú lesz még. Még 25 szóval én azt ez a... már finálé. Hát, hát ez van. már az, de hát... Ja, Tudom, ez Az azt nem lehet csak úgy összecsapni Black Kill hát az, Bill! Az fontos! Ez ezzel a karddal nem... Nézzétek, rácsapott a karda! De mert ez egyes Hányien... kard szerintem. Hány ilyen kartonpapír kardot ronthattak el, amikor véletlenül beleütött valakiből? Jó Isten, megintem a trambulínjával már. Más is tud ekkorát nem, Ja nem, ez főszakből még mindig. Agyát vitelt, wow! Ja most a, a másik csávónak az agyába akarják belerakni a varázslót. <tos> Aha. Ja, ja, ja. Tiszta, izgalmas. Van a nézés, hogy Arról... a ugrik. Arról nem írnak, hogy a oh. Indiana Jones zenét miért használták föl? Ö... Meggondolom, azt hogy egy király. De? Hát csak azt írja, hogy használja az Indiana Jones, a Majmok bolygólyazenét, a a Moonraker, a Flash Gordon zenét. Ja. De csak olyat nem, amit ő készített. Tehát, hogyha most készült van ez a film, akkor biztos, hogy Bajalexet használnak fel. Tehát mindig az aktuális király zenét bele. Oh. És ennek a filmnek a rendezője találta ki, hogy megoldja ezt a viharos problémát azzal, hogy egy barátja, aki egy filmforgalmazónál dolgozott, hogy e körcsönkért egy kópiát és gyorsan átmásolta a jelenteket. De igen, ezt Spragiumnak hívják, de így is lehet mondani, hogy a barátomnak megkértem, hogy vásolja izé már át most az egyszer, ha csak egy picit... És egy telefon izé zsinort tart a szájában. De... Igen. De próbáltál a már úgy aludni? királyam Én nem próbáltam. Birodalmi rohamosztagos. Ó, az egy. itt a lézerkard Visszalevi a dolyomkart. Ez a lézerkard csak szerintem elfelejtettek, Mi elemet tenni bele, vagy bármit. Lézerkard mi ehhez képest? Ez egy, ez egy mozgó kerítés, baszki. Ez, ez elképesztő, ez a fegyve. Mi van? Későn dölt el? Jú, basszus, el kellett volna dőlni. Jú. Na. Baszt, oh, da, az igen. takkuba. a lézerkardokat. Vágod, így inted be nekik. Ne fogja vágni a lábát. Persze, hogy ne azt úgy, persze. Azzal az egy tüskébe. Igen. <gül> <gül> Nagyon kivócentizve. <kivolt> <gül> Csak a mondja, hogy így akartam, Szoros így volt. akartam. <gül> Mint valami buzi, úgy riadoztat! Ezt az Jaj, az -t -t -t. Ez az AT-t megint ez, hát nem igaz. Most megint hozza a magnós a karján. Ó, oh, az. a az amit ők ketten együtt véve, hát ez Az a zöld pólós mit néz ennyire? A kard, a kard. Ő oh, se el ezt a kelléket. Te tudnál más nézni, amikor ekkora kard lenne a közeletben? Én most se tudok, pedig csak a filmben látom. Mondom. Ez meg egy gyűrűk ura. Igen, Boromír. van nekem a vigyem én egy kicsit? Na jó, de hol? Hm? Ez fullben iszi a meg mindig. Mi jó, hogy ráérnek most így bejcselegni. Kimondták a film címét amúgy, csak úgy mondom. Ő, ha most sokkal izgatottabb lettem. Már is sokkal jobb az egész. <gül> Megmondottam, segítek. <gül> Azt gondolkodom, le kell bonyolítanom egy 18 perces hívást gyorsan, ingyen <gül> <jól. gül> Ennyi volt, nem bírta valami sokáig, eddig valahogy jobban ment az akció hozzá. <gül> ez, ez, ez a csávó minden elelbír, száz másik embered egy lépcsővel nem meg. Mert ez egy NIS játék karaktere. Kastővényából ja. volt ez, hogy a lépcső volt a legnagyobb ellenség. Elvette az agyat, meg a kardot. Csak nézzétek de ezt is... a képet. <gül> Ki <tesz> a <gül> Azt hiszem, vissza kell vonnom a, a kijelentésemet, hogy a kilenc dal valaha volt a legrosszabb film. Ez, ez, ez felújulja, de nem kevéssel. Tehát, tehát ez, ez olyan szinten minősíthetetlen. Hogy... Ez... Ez, ez értékelhetetlen. Ez... Én ez vagyok kurva, jól szórakozzak. Én nem tudom, mi bajatok. Majd... Egyébként én is el vagyok vele. Nem, De én... ez a vaddafaktor vadda már olyan szinten magas, már megint a wc húznak valamit, gondolom a minőséget már megint. Ja ő volt, micsoda fordulat! Oh. Ő volt oh. gonosz varázsló! Az Immortan jó. És e. feldugja, az, feldugja az orrába a kardnak, az, nem kihúzza a fogát. Ennyi volt? Érdekes vágás volt? Igen. <tos> De ez nem lehet az, mert. Hát előbb már csomosz a szerepelt maszk nélkül, is nem, nem az Nem számít, volt. nem figyeltél eléggé. ez, ez nem látta. A legjobb filmek csinálják ezt, mint például a bűvészes rablós filmnek a második része, a eszembe a címe. nem fényvesztő. A szemfényvesztő ja. kettő ja. is ezt csinálta, és az is olyan jó volt. Bűveszes. Ez már ennyire volt értelmes, amúgy szerintem. Hát. Igen, az legalább. Vagy az az még ráadásul még okosnak is mutatta magát. Most tulajdonképpen az erőt akarja használni, vagy csak nagyon rakin van megvágva az egész? Az a te verziód van szerintem, főleg az utóbbi. Mert olyan, mintha az erővel dobálnál, de az is lehet, hogy csak annyira szaróvágták, az, hogy üti, hogy, hogy nem látszik. Hát ez így rád van vízba, ezt ahogy ja, te gondolod. Alkotói szabadság. Az. Aha. Minek erőtesse meg hát majd te kitalálod. Vagy inkább befogadói szabadság. Az. Majd te eldöntöd. Mindjárt megjelenik Batman. Azért abban egyetértünk, hogy ez képest a Holiday Special istenes volt. Igen. Igen. Tehát abban legalább volt valami kohézió. Azt Bár is, abból is használtak fel a Star Wars-ból <gül> jelenteket az elején. Ha Igen, emlékeztek. de hogy ott, Igen. Ott, ott legalább az konzisztens volt, tehát ott csak ott, ott az úgy egybe volt legalább valamennyire. Az úgy, az úgy konzisztensen szar volt elejétől a végéig legalább. Te azért vitatkoznék, hogy egybe volt, amikor ilyen zenés bejátszások voltak, meg jó, igen. De, ez volt, ez... De az egy ilyen sketchfilm volt, tehát mintha egy jackass nézne, néznél. Hát megmaradt, hogy sok a shockstop volt. Igen, a lejján nem volt melltartó a végén, tehát ez határozottan pozitív, ez megmaradt belőle. Itt van melltartó a csajon. Úgyhogy ez, ez rosszabb film. Tudod azt nézni, mert nem beszél sajnos. Elsorvad az agy. Lemáli. Megint hívüldes, jajjaj. Ez, ez, ez, ez két másodperc alatt mumifikálodott a csávó. Hát. De mi fog itt még 14 percig tartani? Én Hát a értem. végső epikus hal. De nem azt nézzük már fél órája? Hát dehogy nem, is nem. nem epikus. Szerintem köszönetet fognak Minden mondani Lukáztaknak, meg Spielbergnek, és... John Williamsnek, hogy biztos hogy megcsináltuk meg ezt a filmet. Köszönjük, hogy a ti filmetek előtanulmányként szolgálhat ehhez a mesterműhöz. Kemi 25-gyére állnak egymással szemben a nagy párbajban. Ki fogtok merülni? Ez a nagy taktika. Addig harcolunk, amíg ki nem merültök. Hát ez annyira erős, mint hogy megszégyenítjük őket. Igen, az is a jó működött. Én itt egy pici vonalat vélek, amúgy szelfedezni, mert nekem a laptopom lassan lemerül. Lehet, hogy erre játszanak, amúgy jön a hogy Nekem megadja a laptopom magát a végére. Hát föl, fel már, hogy töltőre. Nem akartam, nem akartam ezzel semmit csinálni. Alig kitölt. Ó, na. Ezeknek atombombája volt, hogy kár tudtak benne tenni? Nem, hát az hegyeket meg sziklákat csinál, ezt megbeszéltük már az elején. És hogy a Chopstrop 2-ből idézek a J-től, hogy egy dugjatok egyet, az legyen végre béke. Az nőkről beszélnek. Nőkről, De ezek még csak beszélnek a nőkről. Vagy, vagy fütyülnek. Ez a kettő. Hát ja, én... is van egy kisebb a szád szélén, meg egy kisebb a szemed. fölött, biztos, hogy nem fogsz tudni. Egyébként hogy kiderülne, élesz... hogy ők szerelmesek egymásról. Semmi baj nem lenne vele. Az a baj, hogy hisz a film egy rakás szart. De nem, amúgy tényleg most így a végén egymást, ez egy szép történet. De nem, de az egy tökéletes, az annak az, legalább lenne valami értelme, De nem, mert a csából már meghalt. De És a as évek törökországáról beszélünk, azért homószerelmet ne várjunk szerintem. Há pedig hát pedig szerintem, szerintem ez már az annak a határán van. Az mennyire progresszív lenne. Ja, az ja, ja, az adjra... legalább egy értékelhető pillanat lenne. Én elfogadom pozitívumnak, hogy ők valójában szerelmesek voltak. És akkor ez egy nagyon szomorú pillanat. És akkor adsz rá az IMDB-n egy pontot? Hát legalábbis Másfele. könyvezzek. En... Másfeled? Én... Nem, Nem 1,4 tizedet, mert azt lefelé kell kerekéteni, és sajnos egy pont lesz megint. Hát bármilyen szomorú, de a matek Elégeti matek. a díszletet! Ne! <laughs> Miért van megfelelődni? Várjál, az, az, az még kell. A következő jelenet gyorsan vett ki. Pú, az veszít. előző részt nem betűk föl, pedig még ahhoz kellett volna. Oh, Kiemeli belőle az x szerint. szerintem? Nem, az agyat fogja, figyeljétek meg, hogy az agyat Szerintem egy fog. Ó, arany lesz a kezzel! Jézusom, na erre oh. nem voltam főkészül. Vigyázz király, de király. Erre nem voltam főkészül. Egy munkáskesztyű. Az egész egy munkáskesztyűre ment ki. Teblepődtem meg. De elcserélte olyan? azt a baszó kardot erre a két pikkelyes munkáskesztyűre. Hát ez... Azt hiszem, hogy lehet két elütni. Tehát ez a fontos. Te mert azt eddig nem tudott. Nem végződt csak az a be, tud, úgy. De arany is, arany csizmák, öregem, arany Aranyér. Most <gül> balettazni hogy mi? A... Váltam, hogy csak egy divademutatóra készült az egész film alatt, hogy ő lesz a legcsinosabb. De ez majd de ezek a civilisták is, is hol feltűnnek, hol eltűnnek. Oh. Ja, ez egy tüntetés. Hát ja, ez a, mi a vagyunk lefintre. a többség tüntetés szerintem. Tehát ez a. Oh, shit. 10 perc van még. Nagyon hosszú 10 perc lesz. életemnek Most Ez egy lesz. csata jelenet akar lenni, vagy ez most mi. Hát most mindjárt jön! Hőhős. Most nagyon bízom egy, egy 8 perces táblistában, de láttam, hogy Nincs amúgy, hogy ha jól lesz. emléktem, megnéztem a végét, és nincs. Én is direkt, direkt megnéztem, ne. hogy hát ha a táblistán tudunk Ezt... valami spórolni, de elvileg nem. Ezt ha kb. Ez 10 embert Bebelegítés? De és ugrálni oh. fog, ez megint 11 percen keresztül. Nézzétek meg, Hős. mi az, atya úristen, ez egy... Komolyan oh, magamhoz tudom oh. Hát ez... ez... Oh. Ez, ez, ez a világ legrosszabb vágott filmje, tehát ez az ez ez etalon. De tényleg amúgy... egyébként a Rollerblade 7, az kis Miska ehhez képest, pedig hát De... annak a vágásai is. Szerintem ez... Hát... ez amúgy vetekszik az elrabolva hárommal is, tehát az... azt a szintet már elérni. Nem, ez tényleg ilyen, ilyen Rollerblade színvonal amúgy egy az egybe. Azon, hát, még... Meg... azon még többet röhögtem. Itt van, Freddy így el. Na ez konkrétan igen. Vagyom magáról beszélni már... a többiben is? Igen, igen. <sínt> Mi adottam ott egy gránátot? Az nem egy Kylo Ren bevágás volt. Nem hiszem, az, az, az meglepne. Az azért nagyon meta lenne. Az valami olyan lenne, ami elkezdené érdekelni azért. Jö, Szerintem, hogy ébredem úgy sokat íptál. Nem, nem meleget itt Jönnek a csontvázak, vigyáz. Hm. Most megint jön egy gránát. Egy akkora robbanása tényleg, mint egy ilyen kis petárda, de... Fölrobant a föld. Hát ennek túl sok jelét nem látni a bolygó, nem. de És a csáva átugrni kell azért. Repül. Igen, a csáva átugrott, ahogy fölrobban a föld. Nem érnekes. Nem Átugrott egy másik bolygóra. Átugrott egy konzikus atomrobbanást, semmi gond. átugrott egy másik bolygóra. Jó, mondta a Hát ez van. Ott is, ott is éppen pontharc van. Na? Ott is vannak ilyen Itt szarházi csontbázkatonák. De hogy a... Prancba kerülünk most egy űrbázis rá, ezt mondjuk? <gül> <gül> Jó Istenem! Merde van a hátsilag és, haltok, és ők rohannak a Földön! Tehát ez mi ez mindig nem... ugrán, ne szanuk, mi kockának már el? <gül> <gül> és belement a lába! Átrúgta! Istenem, hát ez jó. Kettét kettét év, Johnny cage van egy ilyen kivégzése a Mortal kombat lekapja a derek a stúl. Hogy nem csináltatok még ebből Bad de nem akartam itt. megnézni. Nem, nem, nem, volt a radarunk alatt ez a fos, de hát ebből hogy csinálsz Hát ugye készültek már erről bemutatók, nem nagyon tudnánk mit hozzátenni. Maximum ezt, amit most csinálunk, hogy megnézzük egy az egybe. Lerúgta róla a maszkot. És szegény statiszta megijed. a statiszta. Fejükség, megijed. A statiszta. szegény Hú, az arcomat, és bazd, meg kiderül, hogy benne voltam. És így inkább elvágódnak a szegények. Mirodalmi rohamosztagosok lelőtték a Tie fighter -t. Ez csodálatos volt. Kamerát lőtték le. Ez eddig a legautentikusabb jelenet volt az egészben. Ez még mindig ugrál. Úristen, most már üzét is csinál ilyen... A, a rózaszín napkinokat rendeztem, most jönnek ezek a WC-papír <gül> vagy csomagokat, nem tudom. Hippeljetek, hogy van-e még borom? Sajnos nincs. Hát a Gergő, ez durvábban hat, mint akármilyen pia, hát ez... <gül> De ezek hogy nem ezek, ezek a kardot, ezek hogy kerülnek ide? Ez nagyon fontos volt, hogy a halljuk miért Jó tudni. De miért És valahányszor le... leütti valamelyetnek a fejét, az utána egy keresi. De szerintem, hogy ez valamilyen széria hiba volt, hogy a nyakrésztén mindig kurták a ruhákat. Mondom, hogy mondom, hogy duplán fog darálni a robot. Dual Még ő, hogy Vibraniumból van a benzinkutas kabátja, tehát így nem fogja. Ezek a hangeffektek, ezeket be fogom vágni De a videó. Két ez egy támadás, is. ez egy. Ez, minden ez, minden ez minden. a szegény kazán ember meg, tehát ez leüti az ő fejét is. Ez az. Ez a Föld? Ez ah, a Halálcsillag, és lövi De az előtt nem a Földet, hogy az nem érdekes? Jó, hogy állja már el állott és motyog magába, mint valami skizofrén. Igen, egyébként az is gondolkozom, hogy ez kinek mondja? Hé, hey, a bárból idejöttek az emberek. Letépje a fejét? Nem. Remélt, hogy legalább csak a maszkot szerire lóra, lóra. Na, le róla. <gül> Gergő már kikészült. Nem. Én nem virom. <gül> hát ez teljesen kész. És most megveri, halad a feket megveri a fekete laguna szörnyét. <gül> Jajaj, ilyen az ostoros. Hányatszor győzi még le ezt a szarhát? Hányatszor ugorja már. át? Az ugyanazt az ostorost. Most ugyanazt az. az ugrást vágták be, hát majdhogy nem látom a közönséget, ahogy még figurázik is. Tíz pont! Istenem már. Jaj! Na, na, hány ütést Vajon ez kopálózik. 1, 2, 3, 4, na, ott van. <laughs> kapálóz, kapálóz. Ez az kopálózik? Ez az? leszett a plüssállatot a élül, vagy Most Ez a, most golt rúgott? Vagy mi volt ez? De milyen Tabad bocsot vagyok? agresszív már ez a csábó, nem? Hát az a, a, a fő gonosz nem ölt meg ennyi élő a filmben, mint ő. Egy, akkor például egy nézszállás. Ez De. olyan, mint amikor nagyon tápos vagy egy RPG-be, vagy egy hack and be és a leggyengébb egy gyakod le. A ja, hát igen, mint hogy szápolsz a, a Igen, a God of war a leggyengébb zombikat. Tehát ez körülbelül az. Tudom. Csak ez szar. <gül> Aj, Istenem, győzmál-e? Nekem nincs több kérdésem. Az <gül> Mi ez komolyan. Belújt de azért az a televízióban már nem dobta el egyszer. <gül> Annyira izgalmasak ezek a csata jelenetek közben, hogy fogalmam sincs, hogy kilő ki csodád. De komolyan, amúgy olyan, mint néhány jó filmet nézem, <gül> rosszat. egy rosszat. Súlykerek lettek belőle. Az a vágás. Ilyen Dávid csillagokkal dobálja. <gül> Ez a vilámefekt oh. sem volt semmi. Három perc, gyerekek, három perc. Azt is azért, azért mielőtt kivégezni, egy pár szorát kell ugrani. Hány csillagja van ennek? Öt. Jaj, ne. Jaj, oh, <gül> Viccen kívül annyira a szívemhez nőtt ez az Indiana Jones-zene. Nagyon szeretem. Nekem is, de nem emiatt a film miatt. Már jó ez előtti. mi? Most ez egy bazin, egy elemlámpa? Vagy most elkezdődik egy Metallica koncert? Az egy csillagkapu. De Metallica is szól hozzá tényleg. Azért mondom, hogy itt, itt valami koncert lesz mindjárt. Na megint ugrás? Hát, megint. Szarak. Akárhányszor ugrik, iszunk. Ez lesz a következő heti hát. program. Nem áll. De... Esküszöm, most rigulázni kellett volna tényleg, hogy. Na, na, ezt Boling. már gyakorolta, csak károly, pont előtte volt egy. A ropánószikla! Ez mi a gyengé, a ropánósziklat! Ez a gyengé, a ropánósziklat! Egy egy kip... Ez hát hát, a gyengé, ez a gyengé, ez a gyengé, ez a gyengé, ez hogy gyengé, nem... ez Hát mit szeretnél egy pöttömből inkábbító fogást? Segén Gerard Butler. Azért ezt nem érdemli az egyik filmisteneiért. Ezt <gül> Leonidász gyerekek! Tehát ez egy háromszáz... 300... Ketté, a ketté a... törte! törte! Jaj, de a... epik, <gül> Jaj! És ki a, mis... a képet a fejénél? Jelenleg oh, a fejének csak az egyik fele legyen ott. Még, még úr, e ez sem. Oda tartottak egy fekete papírlapot? De még ez se jött össze? Tehát még... Gyerekek, ez a, van egy színvonal. Ez a csúcs, ez, ez a, ez a, ez ez, a kettészelt ember, ez a legjobb ez, eddig. De ez ilyen masszi, tehát hogyha ez ezt musz, nem rázod ez, akkor, akkor kevesebbként halsz meg. Most lépett szintet a film, tehát eddig volt fos, de ez az über mega epikusságosan gigafos. Ez, ez, ez körülírhatatlan. Ez, tört egy vulkán. De ez, ez egy ezzel a dimenzió. A, a, a filmkészítő egyetemről elküldenek a picsába, tehát hogy ez, a, ez, ez nem. Igen. Nem a filmkészítő egyet el, a bolygóról. Érted? hát ez, ez mi? A filmművészetéről hallom, ez egy bukó tárgy. Azt hiszem, megvan az új Twitter profilképem, a csávó csávófeje. Nem ezt az, amikor ott egyszerre egyik kezében az aranyaggyal, a másikban az aranykorda? Nem, azt az, az... az az meghagyom neked. Köszönöm. De Blackship, ha én ezt nem látom holnaptól, én kitagadlak téged. Ö, majd megoldom valahogy. Holnapra Lé? de nagyon fáradt vagyok. Legalább holnap utánig hagyj már egy kicsit. Hagyj gyógyuljon meg. Ja. Hát jó, amíg nem leszek más tapos, jó. addig van idő. Deal. Ezután nem akarunk egy jó filmet is megnézni, mondjuk. Úgyhogy hát, hát még van, hogy kedven menne. Töltve a szabadság 50 átnyalata, úgyhogy akkor. Hát, jó hangzik. Még van egy-két csőr nálam bekészítve. <gül> Úgyis vágyom egy kis misszionáriusra. Jó. <gül> <gül> <gül> Őszintén láthatok ennél rosszabb filmet? Ez a pilóta honnan jött? Igen, amúgy, de. De ott látunk, de nem sokat. Hát közösen megnéztük már azt is, ha ezzel adok valamit itt Ton? Ton? Tánc. gondolom a vége. Ez a. Én vagyok a. Vége. Igen. Ja, hogy nem is vagy stabilistább. Nem, hát az minek? Az már volt az elején. Mi ezt netóbb a végé néztük, balz meg. Jó. Jesus. Na most érzem a fejemet. Én leíztattam. Esküszön nektek, le vagyok Én is, mint kurva a templomban amúgy. Tehát, ó, ez az egy kemény. Hát, hát ez egy, egy szívből szóló jó, büdös kurva anyját mindenkinek, aki ez, <gül> e e ehhez a filmhez a nevét adta, és közremélyködött. Dunátnak pedig köszönjük. <gül> Igen. <gül> Nagyon hálásak vagyunk. Egy élmény volt ezt megnézni. És nagyon bízom benne tényleg, hogy remélem legalább ők jól szó, jó szórakoztak ezen, hogy mi ezt megnéztük. Hát ez... De most komolyan lehet -e erre szavakat találni? Van egy, egy, egy metódus, ami alapján össze lehet foglalni azt a pörmedvényt, amit mi most itt láttunk? Figyeljetek, srácok! Adványt. Én őszintén bízom benne, hogy a közeljövőben mi találkozni fogunk a tyúnáposokkal, és megköszönhetjük nekik személyes. Igen. fogjuk... É jöbövő... ezek után ébi... viszek ilyen arany kesztyűt, mint a filmben is találkozó meg kardot. A jövő a... évvi Oscar-tipjátékhoz a világ összes kritikusát előzőleg e... kikérem a ja, hát, el majd És egy, egy olyan filmet fog neki kiválasztani, hogy ez hogy eltörpülem mellett. Hát de a, amúgy a világ legnagyobb királyai lennénk, hogyha ennél szar a filmet találnánk nekik. Igen, ez nehéz. Hát, hogy, hát, hogy, hogy bát, nekem csinálunk. azért van egy-két ötletem. De... Jó, oké, amúgy nekünk előnyünk van, mert tényleg nekünk van egy, egy bebújítva tábunk. Tehát ja. azért velük tudnak állni mocsokkal. Hogy is hát voltak azok a nigériai akciófilmek? Van egy-két ötlet, igen. <laughs> hogy még az sincs kizárva, hogy alá tudunk menni a színvonalnak. Igen, az nem. Egy bár, Előző látottak után nincs magasan a réc. Aha. Jó. Freddy, te már korábban pontoztad, meg se vártad a végén. Nem, nem. nem. Várjál, látod a kették vágott embert. Ja, tényleg én is pontozom. Hát. Én is hát, kevesebbet, mint egyet nem tudok adni. Ez úgy, a baj hogy... egyébként ilyenkor, hogy az egy azért az, az, az tíz. Tehát, hogy vagy hogy mondjam, az a tíz százalék. Tehát, hogy azért az, az sok ez. Igen, nullás az lehetne egyébként. Ez minősíthetetlen. Jó, oké. Én készen vagyok. Oké. Jó, szóval igen. Amúgy őszintén hogy kedves hallgatok, jól szórakoztak rajta. Megállap annyira, mint mi. És, és, és, az ez egy picit jobb filmet nézünk. Nem sokkal, de egy picit jobb filmet ennél. Jó. Nem biztos, hogy fogunk olyat találni, de azért majd megerültek ki nagyon igyekezni fogunk. Jó van. A jó, hát, hát akkor ez, ez lett volna a mi audiokommentárunk. Fogadjátok szeretettel. És csókoltatjuk ez... a tyú még egyszer. Igen, igen Főleg Gáspárnak kívánom sok Disney filmet, Ákosnak sok nem kedvenc filmét. Andrásnak, de nem tudom, hogy mi rosszat tudunk neki kívánni. Neki is van olyan filmet, amit nem szeret. Tehát mindenkinek. Meg Lórinak, meg egy, egy, egy ilyen új zacskót a Egy Még egy kiesőltödik pecsét. tehát az ő volt, nem? Aki ezt rosszul viselte. Igen, igen, igen, az igen. Az pecsét. Jó. Tavazzuk be csak, hogy utána kiejthessük. Igen. Jó, Jó. na hát, kedves hallgatók, szépen. köszönjük a, a figyelmet, reméljük, hogy ti is ugyanúgy ö, szenvedtetek, mint mi, vagy legalábbis kevésbé, mint mi. Ö, én annyira nem viseltem ezt jól. A Holiday Special egy kicsit kellemesebb volt. De igen, hát vesztettünk, ez benne van a pakriban, ez a megérdele. játék része. Vállaltuk, amikor belementünk. Így van. Úgyhogy uh, találkozunk akkor még a hónap végén egy újabb számozott adással, és akkor uh, köszönjük szépen a figyelmet, és akkor uh, találkozunk talán legközelebb majd egy va valamivel jobb audiokommentárral. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Tebb jövőt mindenkinek, sziasztok!